ЧАСТИНА ТРЕТЯ П'ЯТЬ ТИСЯЧ РОКІВ ПОТОМУ Кет-2 розбудили клаптики помаранчево-рожевого світла, що лилося крізь тугу напнуту над нею тканину. Старезний інстинкт, народжений у саванах Старої Землі, розпізнав його як небезпеку. В тіні, можливо, хижака, що кружляв навколо намету. П'ять тисяч років, що минуло від зливи, цей інстинкт дрімав забутий і непотрібний. Тут, на поверхні нової землі, яку тільки -но почали заселяти тварини, достатньо великі, аби становити небезпеку, інстинкти знову почали її непокоїти. Її плече сіпнулося, як то іноді буває, коли ти у напівсні, та ще не певен, рухаєшся насправді, чи це тобі просто сниться. Кет-2 подумала було сягнути під подушку, де лежала зброя, але остаточно отягнувшись, багнула, що насправді її рука не поворухнулась, а тільки сіпнулась. Крізь тонкий ватин вона відчувала тверді обриси катапульти. Але тоді їй так і стало очевидно, що рухоме світло жодним чином не пов'язується з великими хижаками. Воно було надто спорадичне і надто непостійне. Навіть пташки не вміють пурхати настільки швидко. Його зблиски та завихрення чарували, але відтінок підказав, що то просто перше світло дня. А це означало, що вона трішки заспала і зараз ризикувала пропустити досвітній бриз, який за її сподіваннями мав доправити її на небо. Вона виповзла зі свого невеличкого намету відчуваючи, як учорашній перехід відгукується у м'язах ніг. Це було дивно. Вона думала, що добре тренована. Але навіть у найбільшому габітаті таких тривалих спусків неможливо змоделювати. І на справжній планеті спускатися безперервно вниз можна хоча б кілька днів. І, як виявилося, тривалі спуски вийстонно вбивали ноги. Учора вона скинула майже 200 метрів висоти, сходячи зі стяги пагорбів до блакитного заповненого водою кратера, що лежав за 30 кілометрів від неї. Спинилася щойно за кілька кілометрів від краю, де земля уривалася смугою трави, що простиралася між нею і берегом. У кіст там був доволі пологий, але тремтіння у кісточках давало Кет-2 достатньо зрозуміле повідомлення. Вона пройшла щось із дюжину кроків у тому напрямку, промасуючи кут схилу своїми задубілими підошвами і відчуваючи потоки повітря на губах у волосі на долонях. Тоді вона повернулася і знову пішла до гребеня, якого б не змогла побачити, якби його не освітлювало низьке присміркове сонце, відкидаючи на землю чіткий термінатор. Він простягся там, де вітер перелітав над вигином землі. Ослаблий вітер учорашнього вечора заледвичай відчувався, але, наскільки вона знала, він мав посилитися вранці, коли зійде сонце, і своїм теплом розжене обважніла повітря. Тож там вона поклала заплічник та отаборилася. Джерелом того клаптикового світла, як вона тепер розуміла, було сонце, що грало на хвилях озера, яке лежало там унизу. Прострілювало крізь гілля дерев, що росли за якусь сотню метрів від неї і вже починали похитуватись у вранішньому леготі, видаючи лагідні звуки, ніби дихання заснулого коханця. Вона схилилась, дістала катапульту з-під клунка брудної білизни, якого використовувала замість подушки, і відчула, як катапульта бренькнула, упізнаючи відбиток її пальця. Після короткої прогулянки та орієнтування на місцевості, бо насправді їй не надто хотілося використовувати катапульту, вона присіла і спорожнила сичовий міхур на найбільшій відкритій галявині, яку знайшла. Щойно кілька десятиліть тому екосистема виросла настільки, що терреформ і її працедавець, зміг заселити її хижаками. А такі рішення завжди були пострілом на осліп. У дорослій сформованій екосистемі Старої Землі хижаки і здобич, якщо вірити історії, розвинулись до стану певної рівноваги. А з відновленими видами нової землі нічого не можна було знати наперед. Смішно було припускати, що всі нововідтворені хижаки матимуть достатньо їжі. Навіть якщо і так, Кет-2 простісінько могла здатися їм приємним різноманіттям у щоденній дієті. Кет-2 була оглядачем. Те, чи робило це їй належною до військових, було предметом ледь не теологічного диспуту. Але, незважаючи на те, Вважаєте ви оглядачів суто науковим підрозділом, ситуативно-підзвітним військовим, лише з міркувань логістики та ситуативного орієнтування? Чи розглядаєте їх як елітну скаутську одиницю, що працює плічопліч пліч зі змієїдами? Їхнім ключовим завданням було саме спостереження та звітування про розвиток екосистеми нової землі. Не вбивати тварин, що їх людська раса з такими труднощами створювала й імпортувала. Упродовж свого двотижневого відрядження на поверхню, Кет-2 вже звикла до катапульти і більше не вважала за щось визначне той факт, що вона має про собі зброю. Але усвідомлення того, що нині вона рушає додому, змушувало її знову дивитися на світ очима випущених міщан, із якими вона, можливо, вже завтра знову тусуватиметься. Очима мешканців кільця проживання, які нізащо не повірять, що ось іще недавно Кет-2... Була в місці, де не можна попісяти, не розвернувшись перед цим на всі біч, де не можна виходити на відкриту місцевість без зброї. За ті кілька хвилин, що минуло від її пробудження, блискуче світло встигло стати латунно-золотим. Геть усе в цій сцені було комбінацією складних та непередбачуваних феноменів. Хвильки на озері, обриси, до яких виросли гілки за понад століття, що минуло відколи землю засіяли, скинутими з космосу гранулами, що гральними костями котилися покорченим шлаком, який застався від міріад ударів, завданих болідами під час зливи, і знаходилися в притулок у ощелинах, виточених камнеїдними мікробами. Гілки та листя реагували на потоки вітру, які також були випадковими, неспокійними і не піддавалися жодним доступним людству обрахункам. К2 подумала про те, що людський мозок, чи власне мозок будь-якої великої тварини, пристосувався до життя у схожому середовищі до збудження цими комплексними стимулами. Ось уже п'ять тисяч років людство жило, позбавлене цих відчуттів. Вони намагалися симулювати їх комп'ютерами. Будували достатньо великі габітати, щоб помістити туди озеро та ліси. Але симульована природа – це не природа. Вона гадала, чи не змінився людський мозок за цей час, чи готові вони до того, що запустили на землю. А тоді, оскільки вона була змойрених, Кет-2 замислилась, чи не пов'язано це якось із тим фактом, що вона проспала. Її попередні місії оглядачам були коротенькими вилазками, що тривали по кілька днів. І зазвичай її посилали у менш розвинені біоми. На околиці процесу терреформ, де землю засіяли ще порівняно недавно, а тому вухам, носу та очам не треба було звикати до настільки складних подразників. Ця ж місія протривала так довго, що вона майже відчувала, як сама змінюється під її впливом. Єва Мойра була дитям Лондона, захоплена природою, але призвично до міста. Тож і 2 дивилась на яскравій вогні великого міста. Тут це означало, що вона звертала погляд до небес. Учора було хмарно і майже безвітряно, тож їй було вельми важко знайти та зібрати достатньо енергії для дороги додому. Але за ніч усе змінилося. Повітря рухалося. Не настільки сильно, щоб вона відчувала його обличчям, але достатньо, аби ворушити листя у кронах і пригинати важкі голівки високої трави. Угорі вона, мабуть, рухалося значно сильніше, бо вчорашній полотно хмар розірвалося на ошмаття і клапті пурпурно сирі знизу та рожево-помаранчевий зі східного боку. А ось небо між ними було досконало чисте, та ще й досі достатньо темне, щоб вона могла розрізнити кілька найяскравіших зір і планет. А на півдні, бо зараз вона була у північній півкулі, порядковане кільце яскравих цяток, що зринали зі східного обрію та тяглися через усі небесні чертоги, аж поки пірнали у тіні цього світу далеко на заході. Звідси вона бачила добру половину, із понад десяти тисяч габітатів, із яких складалося кільце. Далеко на сході, саме на обрім, виднілася особливо велика світляна цятка, схожа на клямру миста. То була величезна структура око, яку нещодавно встановили над Атлантикою. Час було вирушати туди. Вона спорудила своє маленьке укриття на невеликому майданчику м'якої трави, трохи віддалік гребеня пагорба, з якого невдовзі мав злітати вітер. Вона відірвала табір. Востанє вдягнула наплічник та понесла його до найближчої точки на гребені схилу, що її пригледіла ще звідучора. Тоді класнула застіпкою паска і той упав на землю. Кедва розгорнула спущені крила та хвостову структуру, кілька разів легенько вдаривши клунок ногою. Поміж цими деталями були дрібніші пакунки помпа з ножним приводом та жорстка сфера, трішки більша, за голову дівчини. Кілька хвилин вона зосереджено топтала помпу. Бганки поступово розчинились у розладжених штуках тканини, і вся конструкція стала нагадувати планер. Сонце освітило протилежний схил кратера. Краї крил почали вбирати енергію та передавати її вбудованим повітряним насосам, які напомповували крилові та хвостові трубки так, як це не могла зробити людина за допомогою самих лише м'язів. Кедва вдяглася. Для цього довелося спершу роздягтись, а тому змерзнути. Вона навіть зраділа, що перед цим до поту намахалася з помпою. Зростка сфера була фактично скляною бульбашкою з отвором унизу, достатньо великим, аби туди пролізла голова Кет-2. Але зараз у кульку ще було запхнуто сувій сірої тканини. Вона витягнула його і кинула на землю. Уздовж він дорівнював її зросту. У нього була замотана напівжорстка трубка, із кінця якої звисали паски. У самій трубці було сховано два пакети. Один був геть маленький із пігулкою, що на добу зупиняла її кишківник. Дівчина проковтнула її. В іншому був важкий та до болю холодний мішок із гелем. Кедва відкусила краєчок та розмастила гель по всій поверхні свого тіла, здригаючись від прохолодних доторків. То був розм'якшувач, за чутками вельми складний у виготовленні. І він якось офіційно називався, але всі прозвали його «космосмальцем». Цю байду ніколи не продаватимуть у косметичних магазинах. Вона важко лягала на її шкіру, але Кедва відчула, як забиваються пори. Пристрій з трубкою та пасами призначався для збору сечі. Вона вступила в нього, натягла аж до лобкового горбика і застебнула кріплення над тазом. Звідти звисав коротенький шланг, лоскочучи її внутрішню сторону стегон. Щойно тоді к 2 підняла цю штуку із сірої матерії. То був суцільно тканий комбінезон із єдиним отвором для шиї. Він складався із майже мікроскопічних нагів, простих роботів із трьома лапками – які тільки вміли, що тримати сусідів за ручку. Його було б неможливо одягти, якби наги не вміли, комунікуючи своєю простою мовою, розтягувати з'єднання у різних напрямках, виконуючи задану програму. Вона засунула обидві руки до отвору та потягла в різні сторони. Опізнавши жест, наги розслабились, а отвір розширився настільки, що в нього можна було просунути спершу одну ногу, а потім іншу. Це вимагало хорошого вестибулярного апарату, і 2 на щастя, не мала з цим проблем. Вона стояла на рушничку, що його розпростела на землі. Найтиповішою помилкою було втратити баланс і ступити в багно чи навіть упасти, вивалявшись у бруді, камінцях та гілочках, які прилипали до космос мальцю. Але Кедва влізла в костюм без жодних пригод. Знайти широкі кінці для ніг та окремі відділення для кожного пальця завжди було чимось на кшталт комедії ситуації. Коли вона вже натягла костюм на сідниці, то змогла сісти і спокійно вдягтися далі. Тоді дівчина сягнула середину досі ще мішкуватих штанів та приєдналася човід до конектора на її правому стигні. Розпізнавши рух, тканина стиснулася, фіксуючи її руки. Тіснота та хвилою пройшла від кінчиків пальців вгору до колін стегон сідниць, зупинившись тільки на талії. Вона натягла верхню половину на плечі та просунула пальці у рукавиці, якими закінчувались рукави. Костюм, відчуваючи її рухи, щільно обліпив тіло залишивши вільну лише шию. Відтак вона відстебнула від устья шолома жорсткий комір із петлею з одного боку та язичком з іншого і, як належить, обгорнула його навколо шиї, а тоді натягла поверх вільну тканину комбінезона і притулила до місця, де тканина зібгалася, утворивши міцну спайку із шоломом. Тепер від самого коміра і до кінчиків пальців вона була затягнута в сіру матерію, яка облягала тіло настільки тісно, що з-під неї випиналося кожнісіньке сухожилля, соски затверділі від вранішньої прохолоди та маленькі пластини нігтів, які виростали зі своїх лож. Кет-2 завагалася перш ніж опустити забрало на обличчя. То була її остання нагода подихати свіжим повітрям нової землі. Окрім науковця, було в ній іще глибше я, що його поділяли всі людські раси, і воно хотіло бачити красу та ціль у природному світі. Вона чудово знала, що док, чи й будь-хто зайвий на них, сказав би їй, Якби міг читати думки. Вода в цьому озері є тому, що ми скидали ядра комет на Землю, аж поки на ній стало вдосталь води. Повітря, яким ти дихаєш, виробили мікроорганізми, яких ми ввели генетично і розпорошили по цілій планеті, а тоді вбили, коли вони зробили свою роботу. А той різкий запах, що ти його так любиш, то плоди діяльності рослин, які багато років існували тільки у вигляді стрічок двійкового коду, що зберігалися на флешці, що її твоя Єва носила на шиї. А втім, це ніяк не впливало на те, що це їй подобалося. Але вітер уже сильніше, підштовхуючи та посмикуючи конструкцію. Вона була сконструйована так, що сама навряд чи полетіла б кудись, але раптовий сильний порив усе ж міг її забрати і понести. Рознервована раптовим порухом, Кет-2 простягнула руку і торкнулася поверхні правого крила, приблизно залікоть від його кінчика. Кет-2 відчула власний доторк. Шматочок шкіри на її правому передпліччі за якийсь вершок від зап'ястя сіпнувся, коли на ньому зібгалась матерія малесенька група зморшок завбільшки десь із відбиток пальця. За формою ці бганки були як долоня, мойрона долоня. Її шкіра та поверхня планера стала єдиним органом чуття за посередництвом розумної тканини комбінезона. До цього відчуття неможливо було звикнути. Дівчина ковзнула рукою до кінчика крила і з легким усміхом спостерігала, як на її костюмі з'явилася хвилька у формі долоні, та поповзла до зап'ястя, а відтак відірвала руку від крила, і бганки зникли. К-2 закинула шолом за голову, тож тепер він тримався на комірі. Окрім жорсткої смуги кріплення та кількох мініатюрних динаміків, шолом був просто прозорою бульбашкою, милосердно позбавленою внутрішніх дисплеїв і тому подібної дурні. У приєднаному до крил-фюзеляжі було гніздо, в яке вона заледве Відчинила носову частину, зігнула одну ногу в коліні, а тоді опустили її у м'яку ізольовану канавку, яка підтримувала коліно і гомілку. Так само помістила туди й іншу ногу. Тепер вона стояла на колінах у кабіні літака. На рівні живота перед нею висів парашут, складений у невеличкий заплічник. Кет-2 взяла його, одягла на плечі, а тоді затягнула паси на поясі та навколо стегон. Дівчина сягнула вперед і перенесла вагу на руки. Тоді відштовхнулася і перекинулась до лілиць. Тоді вона попід'єднувала все необхідне, все відвід від до вивідної системи, трубку з питною водою до коміра. Трубок для циркуляції повітря вона поки не потребувала, але однак підвела і їх разом із кабелем живлення. Після цього завела руку за спину, опустила її аж до кісточок і знайшла застіпку. Гадки не мало чому ця деталь називається застіпкою. То був прямий клапан, що складався з більших спеціалізованих нагів, які започатували її тіло в цьому фізеляжі під численними шарами ізоляції. А посунувши застіпку далі, Кет-2 відчула, що гнучка поверхня планера охоплює її сідниці та йде далі вгору спиною, змикаючись остаточно на комірі її костюма. Тепер назовні визирала тільки її голова-бульбашка. Вона була носовим куполом планера. Відтак, Кет-2 розпростерила руки в сторони, ніби пташка, що розправляє крила, і просковзнула руками в широкі кінці де вони зручно спочили на надовних опорах. На митті здалося, що якісь дрібні камінці таки потрапили досередини і зараз зупинилися під її руками. Тоді один із камінців трішки поворухнувся, і вона збагнула, що то все ще костюм. Він відчував камінь зовнішньою стороною крила і відображав його всередині. Ізоляція також допомагала глушити звуки, тож кедва практично не чула, що відбувалося ззовні. Але це не означало, що вона не чула геть нічого. Вона чула вітер. Хоча ця фраза не надто відповідала звукоряду, який проходив рендеринг і транслювався з мініатюрних динаміків. Представник сімейства собачих відчув запах лісу, як речення цілком відрізняється від «людина почула запах лісу». І не тому, що слова у них означають зовсім різні речі, а тому, що нюховий апарат собаки суттєво випереджає людський. Проводячи дуже умовну аналогію, тривимірний звуковий портрет вітру, згенерований у реальному часі бортовими системами планера, і оброблений динаміками шолома настільки ж відрізнявся від почутого неозброєними вухами, наскільки запахи, почуті у лісі собакою, відрізнялись від запахів, почутих людиною. Бо жлідари пристрою, скеровані у всіх напрямках, прозирали повітря на кількасот метрів, вловлюючи всі міріади потоків, струмин і закрутів. Перетворити всю цю інформацію на звуки було неможливо, але в підсумку Кет-2 чула більш ніж достатньо, аби зрозуміти, куди вона хоче летіти. Власне, туди, де достатньо енергії. А зараз симфонія різних тонів, шурхотів, потріскувань і шелестів підказувала їй, що зовнішня інтуїція спрацювала більш-менш правильно. Угору схилом вітер рухався із відносно сталою швидкістю, але перевіваючи за гребінь, вітер у вищих шарах на зовнішньому треку мав рухатися швидше, аби не відставати від надземного шару. Там у товщі повітря існував градієнт швидкостей. Ним К2 не могла скористатися. Очі її теж були зайняті. Вона стежила за парою птахів, що летіли паралельно до схилу, раз раз пірнаючи у потоки повітря та вбираючи з них енергію. Ген далеко над ними, хмари оповідали їй історію про те, які умови чекають її через кілька хвилин, проте поки що вони її не обходили. Вітер був поривчастий. Відчуття тиску під руками посилилося, а водночас вона відчула, що вся конструкція здіймається у повітря. Вона порухала руками й ногами, аби костюм упізнав її рух та передав сигнал на контрольній поверхні планера. Конфігурація негайно перелаштувалась на підйом. Рапто врізавшись у потік вітру, що віяв згори, кораблик піднявся в повітря. Коли крила відірвалися від землі, Кедва 2 відчула, як той неприємний тиск на її руки зник. А далі її охопило лише одне відчуття, що крила щитують потоки вітру, що їх овівають. Вона дозволила собі піднятися на межу висоту, відтак опустила ніс і ковзнула зі схилу, набираючи швидкість завдяки втраті висоти. Решту дня їй належало бавитися з атмосферою на випередження, нарощуючи енергію, забрану в навколишнього простору. Наприкінці вона згасить усю швидкість завдяки набору висоти і злетить туди, де закінчується атмосфера. Ближче до берега озера лука змінювалася деревами. Це був один із багатьох дорослих лісів на новій землі. Його засіяли через кілька років після першого договору, близько ста років тому. Кедва спрямувала ніс угору, промчала понад найвищими гілками, тоді знову пірнула вниз і пролетіла над блакитними водами озера. То було розтоплене ядро комети, де ще досі акліматизували засіяні там ряска і риба. Після голосової команди планер скинув воду, що плюскотіла за кілька метрів під ним, трубку завтовшки з її палець. Під час першого проходження над поверхнею озера вона набрала близько 20 кілограмів води, яка трохи сповільнила планер. На тому березі дівчина знайшла термальне джерело і піднеслась над ним на кілька сот метрів, перш ніж перекинутись і зайти на ще один швидший переліт над озером, упродовж якого вона знову набрала воду. Ця частина подорожі була найделікатнішою, тож добре, що саме з цього подорож починалася, поки вона була ще свіжа. Через те, що планер був достатньо легким, аби його можна було переносити на спині, він не міг накопичувати багато кінетичної енергії. І саме через брак імпульсу Кет-2 не могла активно маневрувати у верхніх шарах атмосфери. Найлегші порохи повітря починали метляти нею, як пір'їнкою. Конструкція повинна була бути значно важчою. Для цього дівчина могла набрати воду з озера, чим вона і займалася. Проте робити це можна було тільки на незначній висоті з невеликою швидкістю, що дуже зменшувало простір для маневру. Кілька перших перельотів, коли планер був ще практично невагомий, були доволі легкими. Тож Кедва мала достатньо часу на кожному березі, аби знайти хороші термальні джерела та набрати висоту, але вже через годину вона ширяла над поверхнею озера з величезною швидкістю, несучи на животі та в крилах сотні кілограмів води. Доти вона вже зрозуміла, де шукати термальні джерела, а що вище піднімалося сонце, то сильніше були струмені теплого повітря і луків на раменах великого кратера. Уже під час свого останнього прольоту, коли вони збиралися здійнятися вгору, і перемахнути верхівки дерев, якими поріз протилежний берег. Кет-2 побачила людину. Людина була не на самому березі, а стояла за першим рядом дерев і, вочевидь, спостерігала за нею. Вона чи він, розпізнати стать із такої вістані було неможливо. Носила одяг, що зливався з оточенням. Неяскраві комбінезони оглядачів, але на військовий однострій її вбрання теж не скидалося. Мабуть, відчувши, що її помітили, людина негайно відступила назад під прихисток молодого лісу. Саме тоді Кет-2 довелося знову підняти ніс щоб не врізатися в дерева. Вона настільки здивувалася, що за малим не прогавила потрібний момент, і коли остаточно залишила озеро позаду, відчула, як тоненькі гілочки ковзнули по фюзеляжу на рівні її живота. Просто перед нею лежав широкий луг, який йшов трохи під відкіз до поточного положення сонця, і Кет-2 зрозуміла, що це чудове джерело енергії. Коли вона підлетіла ближче, Аби лідари змогли читати потоки повітря, а сама вона побачити рух птахів, то не летіла просто на теплий потік. Перший підхід був лише грубою здогадкою, базованою на почутому крізь динаміки. Але щойно вона справді в нього втрапила і відчула ті повітряні потоки руками та кінчиками пальців, то як змогла, взялася використовувати їх, як ото використовують птахи. Через півгодини польоту вгору, коли озеро вже почало здаватися їй блакитним диском глибоко внизу, на південному сході розкинулась широка рівнина, посядкована віддалік шапочками копчастих хмар, які недвозначно видавали потрібне їй місце. Жертвуючи висотою задля відстані, кедва ковзнула майже по прямій, аж поки не долетіла до теплих потоків та не набрала потрібної енергії. Увесь цей час вона не зводила погляду зірського хребта, що простягався за кількасот кілометрів від неї, над східним узбережжям Тихого океану. Над ним довгими фалдами тяглись хмари, біжучи небом уздовж стяги. Фотоелементи крил накопичили вже достатньо енергії, і вона могла надіслати у космос пакет даних. Через кілька секунд надійшла відповідь з інформацією про те, де і коли на планованому маршруті чекати ангарів. Ще надто рано зосереджуватися на якомусь конкретному плані, але корисно було мати загальну картину. Та й загалом не зле би дати іншим знати, де вона і коли її очікувати. Виглядало на те, що зараз іще приблизно 20 оглядачів працюють у тій самій загальній зоні. Вона вирішила, що це якось неправдоподібно багато, тож надіслала запит на повторне підтвердження. Поки вона чекала відповіді, у неї був час розвернутися навколо. Тоді помітила у небі ще двох. Трохи подумавши, к 2 надіслала Доку голосове повідомлення. «Хочу поговорити з тобою, коли повернусь. Нічого нагального, але важливо». Згодом вона трохи відволіклась від усього іншого та зосередилась на нагальній проблемі, а саме, як зловити достатньо течії, аби дістатися гір, після чого почала чекати спуску. Коли вона накопичила достатньо енергії у планері, переважно у вигляді набраної висоти, ковзання теплими потоками стало чи не автоматичним заняттям, тож Кет-2 час від часу навіть мала змогу подрімати кілька десят хвилин. Насправді, у цьому польоті не було нічого такого, і з чим би не впорався робот. Роботизовані планери вже застосовували по цілій новій землі. Але к 2 не надто хотіла жертвувати власними силами, передаючи владу машині. Тож, принаймні, час від часу пілотувала планер самотужки. Алгоритми працювали, але без участі людини стати кращими вони не могли. А для цього люди повинні були літати. Раптове прискорення вирвало її з пообіднього сну, і коли к 2 глянула вниз, то побачила під собою вже засніжені вершини гір, приблизно за тисячу метрів унизу. Вона знайшла гору, Джерело незгасного атмосферного руху, яке витягувало з теплих течій усю можливу енергію, там був би східний потік повітря, що рухався з півночі на південь. Якби тут вона звернула на північ, то могла б летіти з цим потоком аж до північного закруту та вийти на висоти, де немає атмосфери, але їй потрібно було летіти значно далі, ніж це можна було зробити за допомогою крил. Тож вона звернула на південь і повела планер узбічям хвилі набираючи достатньо енергії для нарощування висоти навіть при русі на південь зі швидкістю 300 км на годину. 2 була мухою, котра осідлала бурю. Вузлики оплетеві звуків сповіщали її, що поблизу перебувають інші тверді тіла. Над нею, під нею, зліва і справа. Вона могла розрізнити їх навіть візуально, коли присмеркове сонце освітувало їхні фюзеляжі та кінчики крил на тлі глибокого багрянцю неба. А ще вище над ними. Не зрімо вищі, але все ж тільки на низькій навколоземній орбіті. Виднілися більші структури, які рухалися значно повільніше, ніж хвилинна стрілка великого годинника. Видовжені сузір'я з більшими жирнішими вогнями на кінцях. Одне з них рухалось небом просто на південь від неї, і Кедва знала, що вже не встигне його спіймати. Але, глянувши на захід, вона побачила ще одне подібне до велетенської ноги. Воно повзло небом, скерувавши стопу донизу, але поки що не наважившись її поставити. Їй навіть не треба було перевіряти парами, аби зрозуміти, що то її якір. Але К-2 все одно прогнала розрахунки, частково для підтвердження своїх здогадок, а частково на знак вічливості до інших кораблів, які у цьому залюдненому просторі, могли летіти туди ж, куди й вона. Темрява запала, перш ніж вона туди долетіла. Ангар, слово, що колись відносилося до авіаційних термінів Старої Землі, був великим порожнистим модулем, Завислим на кабель-тросі, що тягнувся високо в космос. На протилежному кінці, за тисячі кілометрів над ним, містився точно такий же ангар, який слугував противагою. Два ангари формували боло та обертались одне відносно одного, підтримуючи сталий натяг кабель-троса. Саме ж боло оберталось навколо Землі, як і будь-який інший супутник. Єдина різниця полягала в тому, що висота орбіти і довжина кабель-троса були визначені таким чином, аби при кожному обертанні, чи як це виглядало для Кет-2, при кожній довгій мандрівці небом, ангар у нижній точці сягав верхній шарів атмосфери, і там практично нерухомо завмирав на цілу хвилину. Тут можна провести аналогію з ногою бігуна, яка зупиняється при кожному контакті з поверхнею на час, необхідний для наступного поштовху, хоч сам бігун при цьому рухається з великою швидкістю. У кожному разі модуль опускався достатньо низько і рухався достатньо повільно, Аби планер, що розігнався до великої швидкості та влетів у верхній шари атмосфери завдяки навколо повітряній хвилі, міг наздогнати модуль і порівнятися з ним. Очі та вуха кет 2 підказували їй, що інші апарати ціляться туди ж, куди й вона. За кілька хвилин до зустрічі їй стало очевидно, що контроль над апаратом слід передати різновиду стародавньої програми РоЕМір, яка розраховувала фінальний захід. Якби КЕД-2 була сама вона могла б зустрітися з модулем і на ручному керуванні. Але в координації польоту з іншими апаратами краще покладатися на алгоритм п'ятитисячолітньої давнини. Коли К2 передала контроль комп'ютеру, ангар все ще здавався неймовірно далеким, але вже через кілька хвилин він вимальовувався перед нею в небі, ніби метеорит у заповільненій зйомці, маркований червоними посадковими вогнями. За форму він нагадував м'яж для регбі з оптичним носом, і кормою та куцими закрилками, які знаходили опертя в розрідженому повітрі, змінюючи кут атаки для стабілізації польоту. Кед два разом з іншими апаратами наближалося до нього ззаду, швидко наздоганяючи, поки сама конструкція сповільнювалась майже до повної зупинки. Кормовий кінець був фактично широким отвором, в якого зараз виднілася яскраво освітлена простора палуба, нагадуючи завислі в небесах магічні двері. Перед собою кедва бачила вогні інших апаратів, що по черзі залітали туди перед нею. Яскравий прохід до ангара тепер став просто величезним, схожим на холодне сонце, що заходить за небосхил. Один із апаратів ковзнув під його прихисток, кілька разів підстрибнув і загальмував на палубі. Звіддалік палуба здавалася пласкою. Насправді ж вона дещо здіймалася вгору, тож апарат, потрапляючи всередину, наче знову піднімався пологим схилом. Це дозволяло згасити надлишкову швидкість. Планер К2 вістребнув двічі, першня шпалова прийняла його масу на себе. Гравітація, реальна та симульована, здавалася їй важкою рукою, що тиснула на неї зі спини. Вона відчула притік крові до голови, коли планер різко загальмував. Візуально К2 перебувала у стані спокою, хоча насправді опинилася в обертальному об'єкті. В одному з екстремумів було завдовжки 4 тисячі кілометрів. Попри те, що обертання звіддалік виглядало дуже неповоротким, була суцільна конструкція оберталась достатньо швидко для створення 2g симульованого тяжіння. Це плюс 1g справжнього тяжіння, яке вона відчувала на новій землі, створювало величезну притягальну силу, що втиснула її в наповнені водою відділи для баласту, що були розміщені у животі планера. Хабза вишки з одином, якого проблеми ваги не турбували, відтягнув її планер Убік, звільняючи місце для апарата, що влетів услід за нею. Загалом цей ангар приймав вісім апаратів під час свого руху. Окрім того, в якому летіла КЕТ-2, ще тільки два були пілотовані людьми. Вони відрізнялися поміж собою, але обидва були механізовані. Ще п'ять були повністю роботизовані, проте, хоч і скидалася на апарат КЕТ-2, будувалися з жорстких, а не надувних конструкцій. Щойно останній опинився всередині, задній шлюз ангара зачинився за ними. Коли нижнє проходження закінчилось, ангар почав відхилятися назад, набираючи висоту п'ятою вперед і здіймаючись назад у космос. Він був надто великий, аби підтримувати там сталу атмосферу. Та невеличка дещиця, яка набиралась під час нетривалого проходження атмосфери, швидко тікала геть, тож технічно к 2 опинялася у відкритому космосі. З огляду на це, тканина костюма ще щільніше обліпила її тіло, забезпечуючи той тиск, якого не могла надати атмосфера. Тканина була пориста, тож фактично її тіло – Відпорожнечі відділяв лише космосмалець. Він разом із нагами, що втискалися в її шкіру, створював ефект товстої повітряної подушки, умов, у яких загалом живуть люди. Єдина частина її костюма, що перебувала під реальним повітряним тиском, як скафандри старих часів – шолом. Посеред звітної платформи ангара стояли чотири лемолюти різних розмірів та конфігурацій. Найостанніші варіації того типу корабля, на якому літали ще одразу після зливи. Зараз, коли на посадку заходив одразу ряд літальних апаратів, вони піднялися в повітря, звільняючи їм дорогу. Щойно двері ангара зачинились, один із них – середніх розмірів модель для чотирьох пасажирів – почав спускатись на похилу палубу, підтримуваний катеринками, а відтак завмер приблизно за 10 метрів від поверхні. Він був начебто оснащений колесами, що незвично для космольота. Насправді ж він опирався на низьку колісну полоску, розроблену для того, щоб рухатися вгору і вниз схилом палуби. Зелені вогні на дверях повітряного шлюзу. Підказали кет 2, що по той біч також усе добре. Тобто зараз вона мала приблизно 10 хвилин, аби туди дістатися. Якщо тільки вона не знепритомніє. цього часу вистачить із надлишком. Вона запустила команду, яка випускала вміст із тіла планера. Тоді радше відчула, ніж почула, як виходить повітря і витікає вода. М'яка верхівка розійшлася спочатку на її плечах, а тоді на спині сідницях і стегнах. Тим часом вона витягнула руки із рукавів, де вони були розпростерті, як пара крил. Це була непогана вправа, надто враховуючи те, що зараз вага дівчини була втричі більшою за норму. Коли вона з цим покінчила, планер перетворився просто на збрижений матеріальний хрест, що плазум лежав на долівці. К2 від'єднала інтегровану систему очистки повітря та сичозбірник, відтак, вимкнувши живлення та систему обміну даними, підібгала руки під себе, і заходилося по-пластунськи наближатися до лимольота, пересуваючи плитами палуби ніби ящерка спершу одне коліно, потім інше. Звідкись В'юнко виринув великий плас та порівнявся з нею, відстежуючи життєві показники і готовий подати повітря чи іншу необхідну допомогу. Але К2 відповідно до плану. Вона могла б, мабуть, пересуватися на руках і колінах, як ти робив інший пілот, але не бачила особливої потреби. Її увагу привернуло дещо дивне, тож вона повільно-обережно повернула голову, просто аби впевнитися, що вона насправді це бачить. Третій пілот просто собі йшов на прямих ногах. Він рухався короткими, продуманими ривками, обережно розподіляючи баланс та навантаження на кінцівки, водночас якось примудряючись забезпечити мозку достатнє кровопостачання, щоб не знепритомніти. К2 ніколи не підводилася підтримаджі, не кажучи вже про те, аби ходити. Це стосувалося більшості представників її раси. Цей же чоловік, вичевидь, був фьоклин, що було зрозуміло з його зросту, кольору обличчя та форми голови, які можна було розібрати навіть крізь шолом. Це тільки підкреслювало його м'язи та тип костюма, який він носив. Ваші, частково броньований, перехоплений шлейками із відділеннями для різного спорядження. Піхви, кобура і патронаж були порожні. Але навіть без усього цього вона могла відгадати його расу лише з того, що він відважився на подвиг прямоходіння замість повсти в безпеці, та зі значно меншими проблемами. Якби не певний расовий зв'язок, що існував між Мойреними та Фьокленими, кед 2 могла би закотити очі та пробормотіти якийсь жарт про це. Фьокленим не потрібна кров у мізках, аби сумлінно просуватися вперед. Щось на кшталт цього. Але такі самі стереотипи можна було адресувати і їй. Фьоклен прилетів сюди на увімкненому планері. Бо були ж у нього двигуни. От чому б не використовувати двигунів, якщо вже ти, Належиш до цивілізації, що вміє робити двигуни. А ось 2 досягла тієї самої мети на вимкненому планері, використовуючи тільки вправність і розум, аби витягати енергію з атмосфери. Щомиті вона могла передати обов'язки пілота в руки алгоритму. Натомість вона вирішила робити все самотужки. Насвіла ця безглузда бравада нічим не відрізнялася від тієї, яку зараз демонстрував Фьоклин пілот. Вона перевіряла та відточувала ті навички, які були важливими для неї. Мутадіс Мутандіс, цей Фьоклин, зробив те саме. к 2 дісталася шлюзу, ще маючи трохи часу в запасі. Підлога була обшита м'якою підкладкою спеціально для зручності людей, котрі, як і вона, відчували опору всіма своїми кістками. Вона важко перекотилась на спину, ледь зачепивши пілота, що навкарачки повз поруч з нею, і приєднала дихальну трубку до розніму на стіні шлюзу. Свіже повітря заповнило шолом. Увійшов Фьоклин і нарешті дозволив собі впасти на лавицю. Зовнішній шлюз зачинився і замкнувся. Піднявся зовнішній тиск, і наги нарешті відпустили тіло дівчини зі своїх несамовитих обіймів. Комбінезон тепер зробився нещільнішим від спортивної майки, бо тиск наблизився до стандартної атмосфери габітату. Рідка суміш газів. Схожа до тієї, якої люди старої землі дихали в місцях на взірець Аспенештадт-Колорадо. Відчинився внутрішній люк. Заліше туди навкарачки К2 подалася за іншими до головної кабіни де їх уже чекали чотири протиперевантажувальні крісла. Вони здійняли три з них, пристебнулися і спробували, чим зручніше влаштуватися. Зараз вони лежали на спинах, задарши ноги догори. У якийсь момент системи їхніх костюмів під'єдналися до мережі голосового зв'язку лемольота. Кет-2 зрозуміла це з того, що могла чути, як ці двоє важко дихають із нею в унісун. Але ніхто нічого не казав. Через кілька хвилин говорити стане значно легше. У той же час... Фьоклен, ритмічно видихнувши, підняв свої м'язисті руки із підлокітників, взявся ними за шолом і зняв його. Тоді опустив його на свій живіт, а руки знову втиснув у крісло. Ке-2 периферійним зором ледь помітила платинове волосся і вилиці, але цього разу не надто хотіла повертати голову. Натомість вона подивилася на дисплей, змонтований на рівні її обличчя. зосередившись на ньому, наскільки дозволяли очі, втиснені перевантаженням в очниці. Вони війшли в ангар у горизонтальному польоті зі швидкістю 100 км на годину. Упродовж кількох хвилин після цього доцентрова сила змушувала їх повсти підлогою, зробивши схожими на ящерок, прискорюючи вперед і вгору та надаючи їм і всьому навколо додаткову кінетичну енергію, розганяючи їх до звичних у космічній подорожі швидкостей. Порівняно з гротескними вогнедишними системами, які для цього використовували їхні прабатьки, Ця система була максимально простою. З погляду механіки, це було нічим не відрізнялося від пращі, з якої Давид убив Голіафа. Лимолід же був камінцем, що спочивав у ложі цієї пращі. Було зробило вже майже чверть оберту, тож зараз вони віддалялися від поверхні землі у напрямку віддаленого кільця габітатів, що його вони, як і ще три мільярди людей, називали домівкою. У вікні відео гравача, що відображалося на дисплеї, було видно, як спусковий шлюз ангара відчинився, зродивши диск чорного неба. Брязкітливий металевий перестук повідомив, що гальма полоски вимкнулися. Рухаючись униз з похилою палубою під дією децентрової сили, корабель нарощував швидкість на шляху до шлюзу, а тоді загальмував, скрипнувши об удару по глиначі. Лемоліс злетів із полозок. Для тих, хто перебував у середині, це виглядало так, наче він вилетів із палуби просто у космос. Через різку зупинку кораблем почало трусити, проте його вирівняв швидкий запуск двигунів. Вони опинилися в невагомості. Кедва 2 зняла шолом, проте на всяк випадок іще хвилину не підводила голови із сідіння, щоб її внутрішнє вухо пристосувалось до зміни стану. Тим часом вона рукою обмацувала підлокітник у пошуках кадебе, яким люди зазвичай користували замість моніторів із пласким екраном, коли хотіли взаємодіяти з якимось додатком. Слово було настільки старим, що більшість людей уже й забули, що насправді це абревіатура чогось на кшталт кодоскоп доповненого бачення. Стилі відрізнялись, але базова модель нагадувала пару окулярів у масивній оправі. На оправі були змонтовані камери, які щитували рухи рук, мікрофон, що фіксував її мовлення, та інші камери, які відстежували напрямок погляду. Щойно вона одягнула пристрій, як у межах її периферійного зору, З'явилися яскраві значки, до яких вона могла просто піднести руку і, торкнувшись одного з них, увімкнути Роємір. Він дав їй схему розташування лиму у просторі. Блакитний диск у центрі позначав нову землю в оточенні сірої плівки атмосфери. За межами цього кола пролягав орбітальний шлях центру Боло із двома однаковими траєкторіями двох однакових ангарів, що обертались навколо. Це там вони були секунду тому. Миготлива зелена цятка показувала їхнє поточне розташування на новій орбіті – розлогому еліпсі, що частково збігався із кільцем габітатів, які висіли над Землею на геосинхронні орбіті. За наступні 12 годин вони мали вийти на ту висоту. Тоді знову пристебнутися до крісел і за допомогою двигунів досягти Дельта-В, яке синхронізує їх з габітатом, до якого вони вирішать прямувати. Світу, у якому жили практично всі 3 мільярди людей, як його було видно згори, високо над Північним полюсом, якщо дивитися вниз на цілу систему, скидався на тонесеньке кільце діаметром 84 тисячі кілометрів, тобто приблизно все миро ширше за блакитно-білу планету посередині. Об'єкти, з яких складалося кільце, хоч і були величезними для своїх мешканців, виглядали зникомим пилом у порівнянні з масштабами цілої конструкції. Уявіть, як найтонший ланцюжок із коштовного металу, майже непомітний слід платини на жіночій шиї. А тепер уявіть собі такий же ланцюжок тільки у вигляді ідеального кола діаметром 10 метрів. Ось наскільки тонким буде кільце у порівнянні з його загальним розміром. Це легше було побачити на цифрових зображеннях, якось на тому, що транслювалося на АКДБ Кет-2, де точки, які складали кільце, окремі габітати, зображались у вигляді нереалістично великих кольорових вогників. У цій перспективі коло було розбите на вісім рівних арок по 45 градусів кожна. Здалека вони гарно поблискували і переливалися зі значно коротшими сірими арками, автозвалищами, яких називали, зливаючись із ними. Зблизька було зрозуміло, що конструкція насправді складається з окремих фрагментів, а система починала створювати інформативні ярлики та нумеровані меридіани. У цих восьми сегментах були розкидані понад 9 тисяч активних габітатів. На автозвалищах було ще кілька сот габітатів, переважно покинутих чи списаних на брухт, а також деякі незужитні уламки місяця та якийсь дивний нещодавно спійманий астероїд, що слугував джерелом сировини для нових конструкцій. Будь-який незаселений об'єкт, чи то поки не закінчений, чи то вже покинутий чи просто камінь, відображався у вигляді сірої плямки. З них і складались розмиті обриси восьми автозвалищ. Поміж ними чистими кольорами виблискували вісім довших арок. Звіддалі кожна наче мала свій основний кольор. У цих кольорах було зашифровано історію їхнього зведення, а відтак історію людської раси останнього тисячоліття – п'ятого міленіуму – міленіуму кільця. Перед ними упродовж перших чотирьох тисяч років зливи космос був такий брудний, що людські раси вимушено переховувалися у прихистках масивних нікель-залізних тіл на кшталт розламу. Що їхні орбіти були, звісно, близькими до старого місячного ядра, з якого вони всі пішли, тобто в деї далі, ніж зараз, розташовувалося кільце габітатів. Як і передбачав Дюбуа Гарріс, орбіта колишнього місяця була розташована в хорошому місці, власне кажучи, єдину можливому для відновлення цивілізації, поки на Землі шаленіли пекельні вогні. Але найдалекодосяжніший план, який все-таки мало людства, передбачав повернення на Землю. Злива слабшала спершу поступово, а тоді впродовж четвертого міленіуму, це швидше, коли полчища роботів, вилітаючи зі своїх нікель-залізних прихистків, ніби кажани з печер, почали розчищати небеса, контролювати хмари уламків, склеювати піщинки та камінці і запускати їх на визначені орбіти на геостаціонарній висоті. Для цього користувалися переважно сонячною енергією, яка забезпечувала мінімальну тягу та вимагала сотні років для когось видимого ефекту.